Baie dankie vir die verwelkoming, dankie vir die geleentheid, dankie dat jy die aand opgeoffer het om te kom luister wat ek te sê het. Ek nou weet nie, vir jy heeltemaal moet ontspannen, want jy, ek is onderwijzer, ek vraag my altyd vraagies, om, om te kyk of jy mense wakker is, ons, ons kyk hoe gaan dit vanavond. Dit is recht ek vir my ook vir jy vorige vanavond hier te wees en vir jy te kan kom bedien vanuit Godse woord, rondom hierdie onderwerp van oorsprong, bykie te kyk wat sê die woord, wat sê die wetenskap, en dan hoe past die twee by mekaar. Nou ek is redelijk heel jaar op toer dier die land, en oorals waar ek kom en ek deel hierdie inlichting met mense dan denk ek altyd terug aan die dochterkie, wat daar by haar ma gekom het die dag, en sy vraag toe van, ma, waar kom die mens nou rarig vandaan? En haar ma sê toe van, ach my kind, dit is so eenvoudig om te verduidelik, jy gaan kyk waar het sê, in die boek van Genesis, dan staan daar aan die begin, het God van Adam en Eva gemaakt, en dis waar ons allemaal vandaan kom. En toe gaan die dochterkie na pa, en sy vraag van, pa, die sê hulle pa, waar kom die mens vandaan? En haar pa sê toe van, my kind, dit is so eenvoudig om te verduidelik, As jy gaan kyk na wat die wetenskapelik is tot dis ver ontdek het, dan is het absoluut duidelik dat ons van die apa afkom. En oor miljoene jare van evolutie het ons nou veranderd tot in mense. En toe die dochterkie dit hoor, as sy so half in die paniek terug na ma nie kom bys, en sy sê, ma, nou verstaan ek aan my lekke nie. nie. Hoekom is dit as ek vir ma vraag oor waar die mens vandaan kom? Sy ma, ons kom van Adam en Eva, maar pa, sy ons kom van die apa af. Naammaat het weer so gekyk en sy glimlag sê ay my kind, weer eens baie maklik om te verduidelik. Jy moet onthou, ek het verwijs na my kant van die familie en jou paat verwijs na sy kant van die familie. <laughs> Dat is nog sommer net so grappie om altyd op beligter note te begin, maar hooplik kan jy ook die, die erns sien in my grap en dit is wat mense vra het oor hierdie onderwerp. Soos ek ge, gesê het, wat sê die woord, hoe het al sulks aan gekom? Wat sê die wetenskap, hoe pas dit twee bymekaar? So hooplik aan, aan die einde van vanaand se aanbieding sal iets so 'n bietjie meer duidelikheid hê rondom met die onderwerp van oorsprong. En hy sal hy hopelijk ook sien dat daar een duidelijke skakelis is in die boek van Genesis en die evangelieboodskap. En dat Genesis in al reeds vir ons die fondatie lee vir die evangelieboodskap. Nou ek het al met baie christene oor hierdie onderwerp gesels, oor die afgeloepen 20 jaar, hierdie debat van bybelse schepping teen oor evolutie, dan die meeste van hulle is vinnig om uit te sê, Jong Pieter, jy weet, dit is nou reddig nie so belangrike saak vir ons as kinders van hier. Dit is wel vir by in ons geloof wat belangrijk is vir kinder van die Heere, is om op Jesus te vertrouw. Dit is die belangrijkste. Nou, ons die probleem daarmee nie, want ons wil graag hee, mense moet by Jesus uitkom en op hom vertrouw. Maar ons wil graag hee, mense moet op die Heere vertrouw, omdat God sy woord die waarheid praat. Jy weet vanaf die eerste vers in die Bijbel. So, ek gaan gauw vinnig vir jy wees, wat is stans besig om in Amerika te gebeur, onder die Amerikaanse Christenheug. Dit is een navorsingsstudie, wat so oor aantal jare gedoen is, dier een groep genaamd George Barna Research, En aan die einde van hulle navorsing het hulle tot die volgende slots gekom. Hulle het bevinde tot 70% van christen kinders, wat in een christen en in die kerk groot geword het, draai hulle rug op hulle geloof, nadat hulle al ouwe reise verlaat het. So sien die 70% van kinders, wat hulle hele leven lang nog net op Jesus vertrouw het, gaan hulle uit die ouwe reise uit, draai hulle rug op christenskap, rug op die Bijbel, rug op Heere, Toe jy ons verder naaforsing gaan doen om te probeer vaststel wat van die hoofdredes is vir hierdie verskynsel. En kan hier raai wat is tans die nommer 1 rede vir hierdie verskynsel in Amerika? Dit is omdat die kinders in die Amerikaanse skole even lesie geleer word. Jy die kinders het op hy skoolbank en dan lyk like het vir hulle asof die wetenskap kon seis die letterlike skeppingsverhaal verkeerd bewys het in Genesis 1. En dan sê die kinders, sjoe, maar as die, bybel die, as die wetenskap die bybel al in hoofstuk 1 verkeerd bewys het, waar begin die bybel na die waarheid praat? Dit waar kom ons nou die bybel begin vertrouw? En dit is die epidemie in Amerika waar kinders vooral bezig is om in atheisme te verval. in hulle massas. U sê, in Amerika word Ewelitsie al vir meer as 50 jaar vir hy kinders geleer. So dit is 2 generaties wat dier hy opvoedingsstelsel is. Hier in Zuid-Afrika is ons stans bezig met ons eerste generatie. Dit is nou 12 jaar vanuit Ewelitsie in die metriek biologie curriculum infaseer is, So, as ons wil keer dat die met ons jeug hier in Zuid-Afrika gebeur as met die Amerikaanse jeug, dan is het tyd dat ons iets daaromtrend begin doen. We gaan toegeris raak en ordentelike antwoorde vir ons kinders kan geef, so hulle kan sê die Bijbel is die waarheid en is nie verkeerd bewys dier die wetenskap nie. Nou, kom ons daar ook gevondigstel by die woordkie evolutie. Soos ek gesê, dit iets wat niet is in die curriculum, ek weet die baie van eers het waarschijnlijk nie geleer op school nie. Nou, by sy kern beteken evolusie verandering. Nou dames en heren, daar is verandering in die natuur, ons kan het waarneem, maar die probleem is, daar is 2 types veranderinge wat ons kinders geleer, 2 types evolusie wat kon huis plaas vind. en ons is heeltemaal gekant tegen die 1 type. Nou die 1 type verandering, 1 type evolusie waarmee ons nie probleem het nie, is hierdie verandering binnen in een soort, kinders ken het ook as microevolusie. Dis waar jy bijvoorbeeld begin teel met skoenlappers, jy begin so met die ouwe populatie skoenlappers, en oor die jare is daar verandering, soos wat jy nou teel met hulle, en dan uiteindelijk na aantal generaties sit jy met skoenlappers wat verskil van mekaar ten opzichte van kleerpatroon of groote, en sovoort. Maar die kerngedachte hier is, ons het begin met die skoenlapper, en ons het geëndig met die skoenlapper. Ons het nie verander in een ander soort, net soos een mot, bijvoorbeeld, nie. En dit is wat ons verwacht om te vind, want God sê vir ons in sy woord, in Genesis 1, sê hy tien keer uit die verskillende planten, vogels, dieren, visse, enzovoorts, gemaakt volgens hulle, soorte. Tien keer. Die, die term, die woordkie specie, is een mensgemaakte term, wat ons vandag gebruik. Maar God het gepraat van soorte. Nou die probleem is, kinders word hierdie geleer, en dan word hulle verteld, dat as jy hierdie proces net miljoene jare gee, dan gaan jy bijvoorbeeld die skoenlapper kan veranderen, in iets soos een mod. En dan word jy kan begin met een soort en eindig met een ander soort. En dis hierdie, sogenaamde macro-evolusie wat ons kinders geleer word, waar hulle geleer word, een soort het verander in een ander soort van eenvoudige organismes tot meer en meer komplekse organismes oor hierdie miljoene en biljoene jare. En daai type verandering is nog nooit in die natuur waar geneem nie. En dis ook ons heeltemaal gekant is daarteen. Maar nou, die probleem is, dis al waar ons kinders die hele tijd doodgestel, die, die macro-evolusie, nie net op school nie, maar ook op universiteit, kinders, ons kleinkinders, en dan kom hulle by die huis, en dan is dit die sekulare media, goed wat hulle hoor op die televisie, radio, goed, het elke dag in die korante geskryf is oor die miljoende jare, biljoende jare aapmense, dinosaurus, selfs rolprente, die is die Jurassic Park, rolprente, nou ek weet nie wie mense in Kreersdorp die rolprente ooit gesien het, he? wie, wie van julle het gesien, kijk ek so aan, sê so, julle het vraag is hy sekulare atheist die se goed gaan kyk, Okay, ek sê my altijd vir die mens, jy weet, in alle eerlijkheid, ek het ook destijds gaan kyk, maar jy weet, ek moet daar goed gaan kyk vir navorsing, so, daar is een verskil daar, so, nee? maar jy sê, die probleem is dis, al waar ons heel tyd doodgestel word, net hierdie evolutie, miljoene jare, en sovoorts, en ons kinder sit by die huis en dink, ons is rarig niks speciaals nie, ons is net a, a, ongeluk van die natuur, ons is rarig net hoogstontwikkelde dieren, hoogstontwikkelde apen, maar die kerngedachte wat vooral by kinders vaststek, is die volgende, die bybel is hier waarheid nie, jy kan hier die bybel vertrouw nie, die bybel is, is verkeerd bewys, jy sien, mense besef nie, daar is wel een alternatief vir die evolutietheorie nie, en dit is natuurlijk bybelse schepper, maar ongelukkig word ontzettend min mense aan hierdie alternatief blootgesteld, nie weet die inlichting wat jy nou vanavond gaan hoor, so dis waar ons bediening in die prentje pas, Creation Ministries International is een geloosbevondste, nie bediening, Ons het dan 7 kantoren wereldwijd in 7 verskillende lande, en ofsakelik is ons een inlichtingsbediening. En die inlichting wat ons produceer is daarom vir mense te help om die gesag en die autoriteit van Godse woord te kan help verdedig, vanaf die eerste vers. En hierdie, hierdie materiaal wat ons produceer, ons krij dit uit in verskye hulpbronne, goed soos boeken en DVD's waarvan ek een klompie saamgebring het vandaan, en die idee met die hulpbronne is dat mense die goed in die handen moet kry en hulle moet toeris met antwoorde. Want denk een bykie, vooral ouwers, as ouwers toegeris is rondom hierdie onderwerp, kan hulle moos weer hulle kinders gaan toeris, later hulle kleinkinders gaan toeris, en vir hulle weis, dat in Godse woord staan is die waarheid en ons kan dit vertrouw. Het is onder andere wat die woord vir ons beveel, daar in 1 Petrus 3 vers 15, dit sê, en wees altyd bereid om verantwoording te doen, aan elkeen wat van ons rekenskap eis die hoop wat in ons is. Nou, een van die hoofdhulbronne wat ons het, is natuurlijk ons webteiste. Nou, dit is een baie makkelike webadres, dit is creation.com. En op daar die webteiste gaan die meer as 40 jaar sy inlichting ten opzichte van bybelse schepping krym. So, dit is so ons bediening al bestaan. So, al wat jy hoef toe doen is, jy gaan in op die webteiste en dan sal jy sien, rechtsboon die hoek is daar een soek engine. En dan tik jy net die vraag jy daar so in, of die kernwoord, jy weet iets waar jy nog altijd gewonder het wat soos, wat kinde vrou gekry, toe hy vir Abel doodgeslaan het, en waar kom al die verskillende rasse vandaan, as allemaal terug gaan na Adam en Eva, en waar pas die dinosaurus in die bybel? Daai klas van vraag is, die tikke daarin, en dan gaan hy sien, oor die 11.000 artikels, wat ons oor die afgelopen 40 jaar geskryf het, en antwoord op die type vraag, wat ons van mensen ontvang het. En die artikels is allemaal gratis en verniet, so hy kan het gaan lees, aflaai op die rekenaar, anstuur na die vriende en familie, en op so'n manier ons webteis te gebruik om ook die evangeliebootskap meer effectief te verspreid. Nog een manier wat ons het om inlichting by mense uit te kry, is via ons elektronische niesbrief. Nou dit is bekend as een infobite, en die idee met die niesbrief is nie net om antwoorde by mense te kry nie, maar om hulle rechtig op hoog te hou met die nietste aannames wat elke dag door die evolutionisten gemaakt word in die sekulare media. So as jy nou weet, een van die dagen hoor dat daar een nieuwe aapmens mens bijvoorbeeld opgegrawe is hier in Afrika, binnen paar daag kom ons wetenskapelikers by mekaar, en dan skryf my artikel vanuit die bybelse wetenskapelike perspektief, so dat jy kan sin maak van die type bewijse. En ek kan daartoe het noem, ons het eindiglik 14 PAD wetenskapelikers, wat wereldwijd vir ons voltyds werk in hierdie artikels vir ons skryf. So as jy dag vanavond jy so sit en denk, jong, maar miskien moet ek ook so af en toe so gratis e-postie kry, net op, op hoogte van sake te bly, gaan ons nou vanavond vir jy geleentheid gee om daarop in te teken, ons gaan so vormpje omstuur, of wat jy hoef toe doen is, vul net vir my in die naam, postcode en die e-postadres. Dan sit ons vir jy op ons lijst, en dan van tyd tot tyd sal jy die e-poste kry. Nou, ek beloof jy, ons gaan jy nie toegooi met die e-post nie. Dit is rechtig so ene maand, dat is gewoonlik uitstier, en daar is ook die optie in die onderkant van elke e-post. As jy dit nie meer wil ontvang nie, kan jy net die inskryving daar beindig. So, Laudert het gesê, jy gaan dit vir my verspreid, ek klaf jy twee borde na, neergeset, hier so met een daar uit, links, een rechts, en dan kan jy dit net so achter toestier soos een collecte boorkie, en sal ek so, aan gaan, net om so tyd te aang Nou, wanneer het kom by die onderwerp van oorsprong, en ons begin eerstens by die Bijbel, en ons gaan lees net Genesis 1, en ons lees het soos een kind, ons glo het soos een kind, ons luister nie wat die wereld sê oor die miljoende jare, en die aapmense nie goed nie, dan sien ons wat die woord vir ons leer, is dat God alles gemaakt het, binnen 6 letterlike 24 uur daar, dier net te praat. Maar dan beteken het mos, dat die dinosaurus gemaakt is op dag 6, saam met Adam en Eva, en dat die dinosaurus in die tuin van Eden was en dis wat die woord sê. As ons gaan kyk wat die wetenskap sê, dan sê hylle vir ons nie, dit is nie wat gebeur het nie. Dit is hierdie miljoene jare van biologische evolutie waar eenvoudige organismes verander het in meer en meer komplekse organismes. So recht in die kan hy sê, daar is een verskilt is in wat die woord vir ons sê, hoe alles tot stand gekom het, en wat die wetenskap vir ons leer. Nou aangeseen ek glo, hy allemaal vertrouwd is met wat daar staan in Genesis hoofstuk 1, gaan ek eerstens begin met wat die wetenskap vir ons leer, Nou ons terugkom naar die Bijbel toe, die twee met mekaar vergelijk, en as daar dan miskien een paar vraagjes is in die einde van die aanbieding, sal ek kyk of ek vir jy antwoord kan gee. Nou ons begin met die wetenskap, kom ons gaan kyk net eers wat is die definitie van wetenskap. Die woordeboek sê vir ons, wetenskap is kennis wat ons verkry door waarnemings en experimente te doen. Met ander woorde, dames en heren, het jy geweet, goeie, ordentelike wetenskap kan slechts in die jede gedoen word want ons kan slechts waarnemings in die herde doen, slechts experimente in die herde doen, slechts ons experimente herhaal in die herde. Weet, ons kan nie teruggaan a dag of a jaar of a duizend jaar om te gaan kyk wat daar in die verlede plaas gevind het nie. Stem my met my saam? Nou, hierdie type wetenskap, ons verwijs daarna as experimentele wetenskap. Weet, vir ons wonderlijke vooruitgang en technologie gegeen, en sovoort, so. Ons is nie teen die wetenskap gekant nie, nie teen hierdie type wetenskap wat in die herde gedoen kan word nie. Ons is gaande oor hierdie type wetenskap die probleem is echter, daar is ander type wetenskap daarbuiten, wat ons kinders ook gelewe word, en dis hier die sogenaamde historische wetenskap, of ons kan dit ook klassificeer as een type forensiese wetenskap, <coughs> want dis wanneer ons na bewys in die jede kyk, byvoorbeeld fossiele, en dan probeer ons uitpleis, wat hy daar in die verlede gebeur, om aanleiding te gee tot dit, wat ek nou hierby my het in die jede. Nou, laat ek gauw van een gevraag, die vraag oor fossiele. Moet nou ons obleef die antwoord uitskre, as hy die antwoord het. Sê hy bykie vir my, waar kry ons fossiele vandag? Waar bestaan hulle? Bestaan hulle in die verlede of in die jede? Ik sê hy bykie onzekerheid en mense wat hulle antwoord. Ok, kom ek vraag die vraag a bykie anders dan, dan kyk ons wat hierdie aksie. Ek het een rechte fossiel vandaan saamgebring, kan allemaal omsien. Hierdie fossiel, wat ek in my hand vast hou, hierdie specifieke ene. Waar kry ons hierdie fossiel? Waar bestaan hulle? Bestaan hulle in die verlede of hier in die jede? dis ons hier, nou, in die heren, nie waar, nie? Het ee geweet, alle fossiele op aarde bestaan in die heren. Maar ons is so geëvolusie, gebreinspoeling, geëndoktrineerd dier die evolutioniste, dat ons glo fossiele bestaan in die verlede. Hulle toe nie, hulle bestaan in die heren. Alle bewijse op aarde bestaan in die heren. U sien, ons het nie die verlede nie. Slechts geskiernis kan vir ons sê, wat het in die verlede plaasgevind. Maar die oomlik, as ons opkom met al die stories, oor wat ons dink daar in die verlede gebeur het, dan roep ons ons geloofsoortuiging na vore. Wat ons gloe daar gebeur het in die verlede, wat ons nooit gesien het nie. En ons sit vandag met precies die selfde situasie in hofzake. Je weet, in enige hofzake is tam ons altyd twee kante van die story. Je weet, die persoon is of skuldig of onskuldig. Bijvoorbeeld die bekende Oscar Pastore is moord voor. Staat het gesê, Oscar was skuldig aan moord. Verderiging het gesê, het was net een akelige ongeluk wat hy nacht in sy huis gebeur het. Maar, jy het, alhoewel die twee persoon verskillende goed gegloed oor wat die akelige nacht in Oskars huis gebeur het, het hulle precies die selfde bewijstukke naar die hof gebring. Bijvoorbeeld die badkamer Deer, wat Deereferiewa geskiet het. Weet, in die staat het vir die rechter gesê, sê, moet kyk naar die bewijstuk, dan sal sy sê, die feite praat vir hulle self. Dit was moord. Volgende dag, toe staan die verdieriging op, Toen sê hylle vir die rechter, sy moet weer mooi kyk na hy bewijstek, dan sal sy sê, die feite praat vir hulle self. Dit was net die aaklige ongeluk gewees. En dit is algemeen fout wat baie mense vandag maak, en dis om te glo dat feite vir hulle self praat. Want dis nie wat gebeur nie. En elke filosoof van die wetenskap weet dit vandag. Jy sien, damme sê, heren, feite praat nie vir hulle self nie, dit word geinterpreteer volgens een persoons geloofsoortuiging van wat hy glo daar in die verlede gebeur het so die strijd byvoorbeeld in die hofzaak, is nie een strijd tussen verskillende bewijsteken nie. Nou hulle het allemaal precies die selfde bewijse. En die selfde is waarvoor bybelse skeping teen oor evolutie. Ons het allemaal die selfde bewijse, byvoorbeeld fossiele. Ons het allemaal die selle fossiele. Maar die ding wat verskill is, hoe die bewijse geïnterpreteer word. Nou, tenminste in die hofzaak, hoor die rechter beide kante van die verhaal. Maar wanneer het kom by bybelse skeping teen oor evolutie, word die oorgrote meerderheid van ons net blootgestel aan wat die evolutioniste elke dag in die media sê, en bitter min mense oor die teenkant van die verhaal, wat die bybelse skep en die inlichting wat jy nou vanavond gaan hoor. So raarig die vraag wat ons vir ons self moet afvraag is, wie gaan vir die wereld daarby te sê, daar is geldige wetenskapelike teenargumente teen die evolutioniteorie. Nou goed, tot op hier het jy ietsje geleer vanavond, en ons gaan dit nou gebruik om te gaan kyk na een voorbeeld, Maar die wereld gereeld vir ons voorhou om vir ons te probeer oortuig dat die aarde miljoene en biljoene jare oud is. Dit is natuurlijk iets soos die Grand Canyon, daar in Amerika. Nou, wanneer ons na iets soos die Grand Canyon kyk, die eerste ding wat ons moet besef, is dat niemand destijds daar was om te sien hoe die canyon gevorm het. En niemand het gesien hoe die canyon gevorm het. En met andere woorde, hoe die canyon tot stand gekom het in die verlede, moet geinterpreteer word. En die is waar voor die rotsla wat hy daar kan sien. Dit is die eerste ding wat mense sien, is rotsla. En selfs rotsla word geinterpreteer volgens mense sy geloofsoortuiging van wat daar in die verlede gebeur het. Nou hierdie donker rive, dit is bekend as strata. En strata bestaan iets ek fijn din laagies, hulle noem het sedimentaire laagies. Nou volgens die evolutioniste is elkeen van die fijn laagies neergeleed oor een tydperk van iets soos een jaar of iets in die lijn. Met ander woorde, wanneer hulle na raai miljoene fijn laaghees kyk wat so op mekaar leen na die rotswande, dan gloe hulle dat hulle na miljoene jarese aardgeskienis kyk. En dis letterlik waar die idee van miljoene jare oorspronkelik vandaan kom. En in die einde van die 1700s het geoloofen die eerste keer ooit begin praat in termen van miljoene jare. Weet lang voordat goed soos radiometrisse en koolstof veetendateringsmethodes ontdek is, en daar is probleem om reidateringsmethodes, daarom is hier, daar vol allerhande aannames, soos het materiaal daar maar is my net om vir u te wees, waar die idee van miljoene jare oorspronkelik vandaan kom, kom van die geloofsoortuiging, dat rotslaas stadig oor miljoene jare neergelees. Maar nou is die interessante ding, en dit is dat die vaders van die moderne wetenskap, en dit bekende oor en soos, Isaac Newton, Louis Pasteur, en hy manne, weet, in hulle daas so twee, jaar gelede, het hulle ook rotslaas gesênd, maar die oudsus Newton het nooit na rotsla gekyk en miljoene jare daan raak gesien het. Hy het altyd slechts een paar duisend jaar gesien in rotsla, want die oudsus Newton was absoluut oortuigd daarvan dat die rotsla gevormd het met noogse vloed so'n 4,5 duisend jaar terug. Maar ons kyk vannacht na precies as julle wat Newton gesien het, en wat sien ons in rotsla? Miljoene jare, nie waar nie? Nou, denk gauw bykie, hoekom sien ons miljoene jare in Rotsla, waar Newton altyd net duisende jare gesien het? Wat het intussen verander van Newton'se tyd na vandag toe? Want die bewys het nie verander, nie? Sê hulle Rotsla? Maar wat het verander oor die afgelopen 200 jaar? Dit is ons denkwijse. Ons is absoluut geëvolutioneer en geindoktrineer die sekulare media en opvoedingsinstanties wat vir ons probeer oortuig dat rotsla die bewys is van miljoene jare. En is thans bezig om te gebeur met die kinders, kleinkinders, op school en op universiteit. Nou, wanneer mense van rotsla praat, is daar gewoon twee goed wat in die gesprek sal optuig. Eerste ding is natuurlijk die miljoene jare, waarna ek nou net verwys het, en die tweede ding is natuurlijk fossiele, wie die oorblijfsels van dode organismes. Want ons kry fossiele in die sedimentaire rotsla. So kom ons gaan kyk een bykie na fossiele en kom ons kyk wat die wereld vir ons leer, hoe vorm een fossiel. Nou hierdie is een typische handboek van fossielering wat kinders geleer word in die handboeken, en hulle word verteld dat as die dier vrek in die water, soos die krokodil, dan sink hy af tot daar op die bodem van een dam of een rivier, en dan geleidelik word hy bedekt met die sedimentaire rotslaagies, en dan sê hulle vir ons oor miljoene jare, kyk hy woordkie, hulle vir ons verhart die sedimentaire rotslaag, nou dit is nooit waar nie, nie, En as jylle vir ons soos die tyd voorby gaan, middel van wind die roosie en water die roosie, sal die boonste rotsla verweider word, dit ontbloed die fossiele, en dit is hoe ons op die fossiele afkom. Nou kom, ons gaan kyk een bykie kritisch na hierdie verduideliking. Daie verduideliking wat jy op die boord sê, daie proces, is dit wat ons vandag in die natuur waarneem. Want ek gaan bykie, wat gebeur met dooie dieren wat vrek in die water? Dooie visse in die damp, Waarom toe gaan hulle? Sink hulle af tot op die boring van die dam? Waarom toe gaan hulle? Hulle drijf. As jy my nie geloof nie, eenvoudige experimentje wat jy van aan kan gaan doen by die huis, as jy nou akwarium vis het, vat net een theelepel sien, nie, gooi dit in die water, roer dit aan, nee, dat is net een grap, jy moet dit nou syblief nie gaan doen nie. Maar dan is hier een doei goed dryf. En denk al bykie, as een doei dier drijf by die oppervlak van water, is hy blootgestel aan aasdieren, wat in hom begin vreet en hy begin ontbind, en hy begin verrot, en hy val uit mekaar uit, daar is basis niks wat gaan oorbleem om te fossieleer nie. Selfs die bene wat afsinkt, tot op die bodem, daaronder is krappe, bakterie en vertebraten, dit kry worms wat net bene vreet, waar hy bene letterlik afbreek tot stof. So dit is nie hoe fossiel vorm nie. Weet as ons organisme in die fossiel wil verander, bijvoorbeeld die die, weet arme goudvisie, wat ons moet doen is, Ons wil die goudvisie ontzettend vinne gaan begrawe. So ons gaan gooi een klomp modder en sediment en grondboop goudvisie, daar is hy nou heeltemaal begrawe, is die blootgestel aan al die aasdier wat er om begin vreet nie, die visie leed daar as hy eenheid saam intact, blootgestel in een minimum hoeveelheid sierstof, bakterie, met andere woorde die verrottingsproces gaan baie stadiger plaatsvind, en indien ons die rechte toestand het in die sediment, die rechte druk, temperatuur, vocht, minerale, elemente, enzovoorts. Is dit moeilik om die organisme onzettend vinnig in een fossiel te kan verander? En jy weet, wanneer ons vandag na die fossielrekord toe gaan, dan vind ons bewijse dat organismes onzettend vinnig begrawe is in die verleding, en onzettend vinnig begin fossieleer het, voordat hulle verrot het. Hier bijvoorbeeld is een van die gefossieleerde vis, Ek kan sê die stert aan die linkerkant, kop in die rechterkant, maar kyk daar by sy bek, hy is besig om een kleiner visie in te slik. Met andere woorde, daar die visse begrawe gedierende sy mirig jette. Dis of het gebeur het. Hier is een van die wijfie, Echtiussoor, die soos reptielachtige dolfijn, wat intussen uitgesterf het, kop hier, en die linkerkant ster daar rechts. Maar kijk een bykie daarachter, dit is weer sy wijfie, want sy is bezig om geboorte te skenk, aan een kleinkie. En die ander kleinkie sit in haar binnenkant gefosseleerd. Met andere woorde, sy is begrawe gedierende, die kraamproces, dit is ontzettend vinnig. U sê, ons word net hierdie wereld geleer, dat het vat miljoende jare vir fossiel om te vorm nie. Ons word ook geleer, dat fossiele miljoende jare oud is. Maar weer eens, wanneer ons vandag na die fossielrekord toe gaan, en ons gaan doen ordentelike wetenskapelike naaforsing, vind ons bewys dat selfs fossiele relatief jonk is. In 2005 het dokter Mary Schweitzer die skok van haar leven gekryk, toe sy sachte weefsel ontdek het in een die dinosaurus duibeen hy het T-Rex, hy bekende dinosaurus, opgegrawe in Amerika, en met die vervoerproces is die boebeen gebreek, en toe hy al in laboratorium kom, toe sê hy, man, ons plak nie, weet, die ding vast in mekaar. Maar voor hy om geplak het, toe sê hy, jy weet, ons breek nooit hierdie goed oop, weet nie waar aan die binnenkant aangeneem is, het is te waardevol hierdie dinosaurus fossiele, kom ons gaan kyk eers met ons mikroskoop, wat gaan aan hierdie binnenkant van die fossiele. So en daar gaan kyk met die mikroskoop, en toe kom hulle af op goed wat lyk soos senings, bloedvaten, bloedcellen, Dr. Schweitzer sê, daar goed is nog steeds buigbaar en elasties, en wanneer het uitgerekt word, keer dit terug na die oorspronkelike vorm. Dat die video is afgelijk op YouTube, jy kan daarna gaan kyk, en sy sê, sy het daar experiment 17 keer oorgedoen, omdat sy nie kon gloe wat sy gevind het in die dinosaurusverseel nie, zachte wesel. Ek moet nie goeds nie veronderstel om daar te wees nie. Jy weet, hierdie goed is, hoofdzakelijk bestaan het uit proteïne, en ons allemaal weet, dat proteïne van dode organismes nie baie lang hou nie jy weet self, a dooie kat, of a hond, of a ding, wie hulle vrot vinnig, so hoe is dit moendlik om nog steeds elastise proteine te kan kry in a fossiel, wat kon 6, 68 miljoen jaar oud is. En my logische sprooke maak het nou net nie sin nie. En sy sê, as jy in die binnenkant van die fossiel reik, dit reik soos vrot vlijs, dis so vars die, die ding is. En sê daar ontdekking is, dat al wereldwijd meer as 30 keer sachte weefsel gevind in dinosaurus fossiele. En die wereldse wetenskapelikers weet nie om het te verklaar nie, want die goed is nie veronderstel om daar te wees nie. So ons bediening glo, die fossiel is miskien op die absoluut maximum, miskien iets soos die duisend jaar oud, maar ek denk nader aan een paar honderd jaar, maar verseker nie miljoene jaar, en dit is net heel te mal onmoendlik. Toen die meeste van die goed wat ek tot disweer met u gedeel het, kom hofsakelijk uit die tijdskrif wat ons publiseer. Ons geom al vir veertig jaar lang wereldwijd uit, staan bekend as die Creation Magazine, dit is een baie eenvoudig artikels wat daar geskryf word, Hy gaan tans uit na meer as 110 lande wereldwijd. Sy 56 bladzij vol kleer tydskrif, en ons roem daarop, dat ons tijdskrif nie een enkele betaalde advertentie op een van sy bladzij heet nie. Want ons verwerig dat elke bladzij tot die maximum benut moet word om hierdie type inlichting uit te kry in die wereld daar buiten. Ook in die middel van die tijdskrif is daar die hele afdelinkie wat gemikkels op die kleiner kinderkies, so weers het my bykie tyd te spaar, sal ek vir jy in die einde van die aanbieding geleentheid gee, en ek in inteken op ons familie tydskrif. Maar soos ek vroeger gesê het, jy weet ek was een onderwijzer, en had ek nie altyd een paar vraagies gevraag vir die kinders, net om te kyk of hulle... So Echt net vir die gehoortoets met so'n paar vraagies as jy nie omgeen, nie, ja, so met een grapje, jy moet die paniek in allemaal sy so oor sien. Ja, as een vraagje wat ek vir jy wil vragen, ek het die antwoord weggegeen in die begin van die aanbieding, so kom ons kyk wie het aandag gegeen. Ons het dit desver vastgesteld dat organismus ontzettend vindig begrawe is in die verlede, die fossiele, ons het gesien dat fossiele nie so oud is as wat die wereld vir ons sê nie, dat hulle relatief jonk is, so kan enige skiet gebeurtenis gebeert in die bybel dink, wat vir ons een verklaring kan geef, vir die massieve hoeveelheid sedimentaire rotsla, wat is ondag recht oor die aardelikere, en dat ou sedimentaire rotsla word neergeleid dier water, so dan skryf fossiele in die, in die rotslas daar, iemand wat kan dink aan een wereld waar jy water gebeert in is, ewers in die bybel, noegse vloed, Ek vraag het enig so vir die gehoorte sit oude achter sê van Jonah en die vis, die ek nie, wacht so so bieke, hoor dit. Hier is nog so vloed, so kom ons gaan kijk een bieke wat die woord vir ons leer, hier ben ons baie mense vandag wat lach vir hierdie verhaal, baie teoloe wat lach vir hierdie verhaal. As hulle dit geloof, sal hulle vir my sê, man is so lokale vloed daar, met so potamie en so area. Ek gaan kijk maar altyd eerst wat sê die bybel, en die woord sê vir ons al die hoehehevels en bergen onder die ganse hemelruim was toe onder die water. Met andere woorde, volgens die bybel was vloed. Nou kom ons sê, dit was een rechte letterlijke wereldwee vloed. As dit so was, wat sal ons verwag om te vind as bewijse vir so'n wereldwee vloed? Ek denk ons sal so verwag om te vind sedimentaire rotsla, wereldweid, wat natuurlijk dier water neergelees, met fossiele in die rotsla. En raai bekie wat kry ons vandag as ons gaan grawe in die grond, enige plek op waarde. Ons kry sedimentaire rotsla wat dier water neergelees, wereldweid met fossiele in die rotsla selfs op Mount Everest, dit is die hoogste berg van dag op aarde, nou Everest ontrend so 9 kilometer hoog, en op die boopunt van die berg, in die boonste rotsla, is daar in die 1960s fossiele gevind van marine en vertebrate, dit is organismus wat nie rugraad het nie, wat klein goeikies soos hierdie, skulpvisies, die klas van goeikies, wat ons vandag op oceaanbodems aantref, die fossiele leen nou nog bo op Mount Everest, hoe op die aarde kom hulle daar? Jy weet, God het vier hele hoofstukke in genesis afgestaan, net op hierdie enige gebeurtenis. En ek denk, as God vier hoofstukke afstaan op enige gebeurtenis, dan denk ek, hy denk, dit is nogal sy belangrike gebeurtenis, belangrike inlichting. En ek denk, hy wil het graag so aan ons oordra, dat ons een bykie meer aandacht moet gaan skenk aan die inlichting. Maar wat gebeur vandag? Weet, ons kyk na fossiele, en wat is gewoonlik die eerste ding wat in mensense gedagtes opkom, as ons een fossiel sien? So, jo, kyk net na hierdie ding, dis die bewys van miljoene jare kyk nie toe oud as jy die ding. Dit is nie wat moet gebeur nie. Dit hoe ons dier die wereld groot gemaakt is. Volgende keer as jy nou weer na fossiel kyk, enige ene, self ene, want ons glo die oorgrote meerderheid van fossiele op aarde het waarschijnlijk met noagse vloed gevorm, so as jy nou weer na fossiel kyk, die eerste ding wat in die gedagte volgende keer moet opkom, is, so, hierdie is die bewys van Godse oordeel oor sonde. Want dis wat gebeur het, 4.500 jaar geleden, toe die mens so rebels was tenor God, dat hy hulle uitgewis het met die wereldwaie vloed. Acht mense gereed, en fossiele is die bewijs van die oordeel wat plaasgevind het. Is dit nie lekker om te sien hoe die bewijse inpas vir Godse woord nie? Nou tot en met so'n 200 jaar gelede, het die meeste mense in die westerse wereld gegloe, aan die letterlijke wereldwaie vloed. Het gegloe dat God in 6 letterlijke 24 jaar daar alles gemaakt het, maar sederdien het vooral christenen begin speel met die idee van, Jy weet, miskien het God geskept dier middel van evolutie, oor miljoene jare. En ek sê eerst in om te herken, vir die eerste en 3,5 jaar van my 6 jaar lange universiteitslooban, was ek vast oortuig daarvan dat evolutie een feit is. En kyk net na al die bewijse vir evolutie, het moet die waarheid wees. Ek het gelukkig dan nie my geloofloopstaan verloor op universiteit nie, en die bybel is die waarheid, en ek het maar probeer om die twee met mekaar te vijen en selwig. En wat ek gedoen het, is wat die oorgrote meerderheid, van ons as christene doen. Ons hart loop naar die boek van Genesis, en ons begin Godse woord te herinterpreteer. Specifiek die dae in Genesis. Ne? Wie sê die dae was rarig 24 hier dae? Die bybel sê dan ook, a dag is oos 1000 jaar en a 1000 jaar is oos a dag. Maar weet jy wat doen ons in die vek? Ons begin die mensgemaakte idees en theorieën en die wetenskap op hoer gesag en autoriteit sit as Godse woord. En ons kan nie dit doen nie. Want Godse woord is die finale gesag en autoriteit in die reëel al. Met ander woorde, wat ons moet doen, maak een saak oor wat er onderwerp ons gesêl sê, of het nou hierdie onderwerp is, onderwerp van abortie, genade dood, homoseksualiteit, wat ek al. Ons moet leer om te begin met Godse woord, soos in die bybel die boe, dan die mens gemaakt die idees en theoriees, dit is hieronder, en as dit wat die mens sê, oor die onderwerp, was dit verskil van wat God sê in sy woord, dan is die mens verkeerd. En dan moet die mens sy idees en theorieën gaan verander, so dat het in lijn kom met Godse woord, want jy kan nie die woord verander nie. Godse woord staan vast. En dis wat ons nog gaan doen in die tweede helft van die aanbieding, ons gaan net die bybel gebruik as ons verwysing, en ons gaan kyk wat die woord vir ons leer, hoe alles destijds tot stand gekom het. So as ons terug gaan na Genesis toe, nou sien ons aan die einde van Genesis 1, staan daar, dat God na alles gekyk het wat hy gemaakt het, en hy het verklaard, dat is alles baie goed. Nie goed nie, baie goed. Je weet, in die breuse context beteken het, hy kon dit nie beter gemaakt het nie. Dit is absoluut perfect. Het was die paradies. So volgens die bybel, was daar aan die einde van die skeppingsweek, geen dood, geen pijn, geen siekte, geen leiding, daar was die kanker nie. Sê altijd vir die kinders, was die examen gewees nie. Het was hier die perfecte paradies gewees. Daar staan dat God na Armin Eva gegaan het, Genesis 1 vers 29, en vir hulle beveel het om slechts van die plantmateriaal te eet, vruchte en die sade. Met ander woorde, die mens was aanvankelijk vegetaries. En toe gaan God in die volgende vers, in vers 30, dat die dier en ek die jylle precies die selfde opdrag. Die dier mag slechts planten geëte. Met ander woorde, ek gaan dit nie vir bewys nie, maar volgens die Bijbel was daar nie karnivore aan die einde van die skeppingsweek nie. Weet die liefst, het jy kom as daar in die Lucerne land gaan wei, of so iets. Maar jy weet, as kyk vandag na Godse skepping daar buiten, En sal jy sê, dit is steeds een baie goeie skeping daar buiten. Het lyk nie so nie, nee. Daar is soveel dood, pijn, verwoesting, siekte, leiding, bloedvergieting, kanker, oorals waar ons kyk. Wat op deze aarde gaan aan daar buiten? Kijk, dit is al steeds een preenkie van Godse goedheid en van God Godse ontwerp, sigtbaar in die natuur, maar dit wordt aangetast door al die akelige goed wat ons elke dag sê. So kom ons begin ons denkwijs van die bybel, en dan kyk ons of ons bij een logische antwoord kan kom. Kan jy aan een geskietkundige gebeurd in ons ding, in die bybel, wat vir ons een verklaring kan gee, van wat gebeur het, maar hy perfecte goeie skepping, wat God destijds vir ons gegeet, en het verander het na die een waarmee ons vandag sit. Enig iemand, wat er al gebeur? Voorshoor om ons gemorra. Begring ook met die S. Sonde, die sonde in die tuin van Eden. Kom ons kyk een bykie wat het gebeur. Dus lees in Genesis 3 vers 17, toe hulle van die vruchte geëet het, het God voor Adam gesê, vervloek is die aarde om jou ontweld. So dames, heren, vandag, bly ons op een vervloekte, gebroken stik in die wereld. Dit is nie hoe God het vir ons gegeet, nie, hy het vir ons perfect gegeet, maar ons het loop Anjaga in die tuin, en nou sit ons met die gemoors vandag. En God het vir ons as mens, al in die vorige hoofstik, gewaarskie wat gaan gebeur, soos van die vruchte eet. Hy het gesê in Genesis 2 vers 17, die dag as jy daarvan eet, gaan jy sekerlik sterf en dit, in die Hebrewse context beteken het weer, en is nie net, jy gaan daar spesifieke dag dood neerval, dit beteken van die dag af, Adam, gaan jy begin sterf, en jy gaan anhou sterf, tot jy het eindelijk heeltemaal dood is, met ander woorde, Adam en al die ander levende organismes, het begin verouder van die dag af, weet as ek hier die vir schoolkinders geer, en sê ek altyd vir hulle, jylle kinders dink, is nie die oude mense wat dood gaan, ons is allemaal bezig om dood te gaan, as er die kinders, soveel mense, ek een groot oom, ek ek nie oom, ons is nie bezig om dood as gevolg van wat al gebeur het in die tuin van Eden. En ook is nie net een geestelike dood het ingetreed, nie, dat is een fysische dood. Want as allemaal ken die vers, daar in Genesis 3 vers 19, wat God waarom gesê het, want van stof is jy gemaakt, en tot stof sal jy terugkeer. En dan kom Paulus in die Nieuwe Testament, en hy kom bevestig vir ons, hierdie geskiet gebeurtenis. Hy skryf in Romeine 5 vers 12, daarom soos dier een mens die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, Dis waar die dood vandaan kom, van zonde. En so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat ons allemaal van Adam en Eva afkomstig word, is. Ons word allemaal in zonde gebore. Maar is nie net die mens waar hy dag vervloek is nie, was Godse hele skepping. Want Paulus skryf vir Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping, te same sig en te same in barensnood is tot nou. En die barensnood, die kraampijne, ons kan het voel, nie waar nie, elke dag van ons lewe, ons is een stikkene, stikkene wereld daar buiten. So wat die woord vir ons leer, hoe alles tot stand gekom het, is die volgende. Aan die begin was daar geen dood, geen pijn, geen siekte, geen leiding, geen bloedvergieting, niks slechte dinge nie. Maar toe kom ons as mens op die toneel, ons rebeleer tegen God, sonde kom in Godse skeping, en vir die eerste keer, en wat sê die woord, is die gevolg van sonde? Vies is dood pijn, ziekte, leiding, bloedvergeting en al die nare klom goed. En sonde en dood het vir die eerste keer ooit in Godse skeping ingekom slechts een paar duisend jaar geleden volgens die bybelse geslagsregisters wat Adam vanuit vruchtig eet het. Maar dit is natuurlijk lijnrecht en strijrecht in wat ons kinders elke dag geleer word in die skole. Want wat word hulle geleer op skole? Ewelitie. En wat sê die ewelitieteorie? Vir miljoene jare was daar nog altyd dood, pijn, siekte, leiding, bloedvergieting in Godse skeping gewees. Ek meen, jy het dood en siekte en nou hygoed is nodig om te kan ontwikkel van eenvoudige organismes tot meer en meer komplekse organismes, nie waar nie? Oorleving van die sterkste. Survival of the fittest. Maar dink een bykie, as, as dit waar is, hierdie type evolutie waar is, dan beteken dit, daar was dood, pijn, siekte en leiding in Godse skeping voordat die mens op die toneel verskyn het. Nie waar nie? Daar was dood in Godse skeping voordat sonde in die skeping ingekom het. En dis lijnrecht en strijrecht in oor wat ons lees in die woord. Maar kyk nou bykie wat vir met kinders gebeur. Voor die eerste 18 jaar van hulle lewe word hulle groot in een christenhuis en hulle oor God is liefde. Voor die eerste 18 jaar van hulle lewe kom hulle kerk toe en hulle oor God is liefde. Maar in tis in gaan hulle school doen. Wat hoor hulle in die school? Miljoene jare dood, pijn, siekte, leiding, bloedvergiet en kanker en in die onderbewusheid maak die kinders die skakel, dis in God van liefde, wat na die miljoen nie jare van dood, pijn, siekte en leiding kyk, en dan sê die God, dis baie goed, en die kinders dink, wat, is goed om dood te gaan, dis lekker om dood te gaan nie, wat vir God is dit, God van liefde, wat sê, dood is baie goed, nie, dankie, ek sê die belang die God van die Bijbel nie, dis nie God, dis nie liefde, kinders het heeltemal een wanpersepsie van wat een ware God van liefde is, as gevol van die gemorst dat hulle in die skole geleer word. Nou, baie mense het een probleem met hierdie type evolutie, weet hulle gewoon nie kom uit die aap uit, nie? Maar toch gloe hulle, die aarde in die heelal moet miljoene en biljoene jare oud wees. Maar wat het ons vroeger vastgestel, weet hulle nog, onthou, waar kom die idee van miljoene jare oorspronkelik vandaan? Kom van die rotsla. En wat vind ons vandag in die rotsla? Dit is fosiel en nie waar, nie? Nou, dink goeie, as die rotsla daar buiten rarig miljoene jare oud is, dan beteken het mys die fossiele wat ons in die rotsla aantref, moet ook miljoene jare oud wees. En indien dit die geval is, dan sit ons met een bitter groot probleem. En dis nou rarig die kern van vanavondse aanbieding is hierdie prentje. Aram en Eva in die tuin van Eden, dis die einde van die skeppingsweek, God kyk na alles wat hy gemaakt het en hy sê, alles is baie goed. Geen dood, pijn, siekte, leiding, bloedvergeting heen. Maar dink nou bykie, indien die rotslaan rarig miljoene jare oud is, dan beteken dit ons onder die tuin van Eden, leer die hierdie fossiel begraaf plaas, nie waar nie? Kilometers diep, vol gefossileerde bene wat tekens bevat, van miljoene jarese dood, pijn, siekte en leiding wat plaasgevind het. Weet, ons krijg goed soos gefossileerde kankergewasse, wat kon seis miljoene jare oud is. Ons krijg gefossileerde dorings, wat kon seis miljoene jare oud is wat sê die bybel vir ons, waar kom doorings vandaan, wie kan nog onthou dit is ons van na die sonde val nie waar nie, slechts een paar duisend jaar gelede enig iemand die van na die gehoor is het lekker om syk te wees, lekker om pijn te ervaar, is lekker om dood te gaan, oh, jy het nog nie dood gegan nie, want dink jy dit is lekker om dood te gaan dit is vir ons akeliggegoed aan dink op ek jy ook in die God van liefde en na die miljoene jare van dood, pijn, siekte en leiding kyk, en dan sê dit is baie goed dit maak nie sin nie. In wieveel geval val so God aanbid? Ek stel nie belang om so God aanbid, en is lijnrecht en strijdelig te doen, wat die woord vir ons leer, want die woord sê vir ons, dood, en al die naregoeders, het in die skeping ingekom, as gevolg van sonde, wat gedoen is dier die mens. En dan kom Paulus weer, in die Nieuwe Testament, en hy verduidelik vir ons, hoe Jezus' kruis dood, slechts, hoe ons slechts sin kan maak daarvan, in die licht van een letterlijke skepingsverhaal. Hy skryf daar zo so in 1 Korintheus 15 vers 21, Want aangezien die dood dier een mens is, is die opstanding van die dode ook dier een mens. Want so hulle allemaal in Adam sterf, so sal hulle ook allemaal in Christus levend gemaakt word. En weer eens nie net een geestelike dood, maar ook een fysische dood. Want anders hoef Jesus moos net geestelik vir ons te kom sterf, het hier op aarde nie waar nie. En geestelik uit die doodheid opgewekte geword het. Maar ons weet natuurlijk dis nie wat gebeur het nie. Dan een paar verse verder, aan vers 45 sê Paulus, Die eerste mens Adam het een levende siel geword, en dan die laaste Adam, verwysende na Jesus Christus, sê hy het een makende gees geword. So hier het ons die twee Adams, jy kan sê die eerste Adam, daar in die tuin van Eden, een paar duizend jaar gelede, hier die boom in die tuin van Eden, en dan so 4000 jaar later, Jesus Christus, die laaste Adam, net die tweede ene nie, laaste ene, en weer eens kyk hier so, die boom, die kruis, waarna hy vir ons kom hangen, En my vraag aan die vanavond is die volgende. Sonder wat er een van die twee Adams kan die evangelieboodskap klaarkom? En hoopelik boordien nou hulle te sien sonder nie een van die twee nie. Wat denk gebykie, as daar nie aan die begin een letterlike goeie skepping was, met 'n letterlike tuin, een letterlijke boom, een vrug, letterlijke slang, een letterlike arme en even wat letterlijke zonde gedoen het nie. As dit nie letterlijk gebeur het nie. Hoe kom het Jesus letterlijk in die kruis sterf? Wat is die boodskap dan van die laatste Adam? as daar nie een letterlijke eerste Adam was nie. kan nie sê, Jesus sy optrede in die verlede maak slechts sin in die lig van een letterlijke eerste Adam, sy optrede in die verlede. Nou wat ons as bediening nie sê nie, ek sê nie vanavond vir jy is nie geloen in letterlijke skepping en ek in die toe gaan nie, dit is nie wat ons sê nie, want ons geloed is door geloof alleen in Jesus Christus alleen wat iemand gered kan word. Maar wat ons wel sê is, daar is een duidelijke schakeldes in een letterlijke skeppingsverhaal en die evangelie evangelieboodskap en daar is ontzettend baie christene vandag wat nie die skakel maak nie. Ongelukkig maak die atheëste die skakel, die sekulare wetenskapelikus, die sekulare humaniste, hulle is bewus van die skakel tussen een letterlijke skeppingsverhaal en die evangeliebooskap. En die weet, die wereld daar buiten vandag weet, as jy van christenskap ontslaan raak vandag, die meest effectieve manier om dit te doen, is nie om vir Jesus aan te val in die Nieuwe Testament nie, nie, die wereld weet, het wil los vir Jesus alleen, en raai bykie watte deel van die bybel, val hulle aan? Die eerste paar openingshoofstukke van die bybel, Genesis 1 tot 11. Want hulle weet, as jy twyfel by mense kan saai, oor die eerste paar openingshoofstukke van die bybel, gaan hulle automatisch alles verder aan betwyfel wat hulle lees. En het werk al wonderlik vir 50 jaar in Amerika. Die kinders in Amerika glo nie meer in een letterlijke skeppingsverhaal nie. Daarom sê hulle, Jong, jy weet, die wonderwerk in die Nieuwe Testament, is dan erg net stories. Jy kan nie rarig op water loop hee jy kan nie water in en wijn van, dit is wetenskapelik onmoendlik, dit is nie stories, en daarom is hier, dit op pad Zuid-Afrika toe, dit is al reeds hier, vir 12 jaar, maar ons is so in die begin van die golf, so ons kan tenminste nog iets daarom train doen, by die walgooi, en vir ons kinders die rechte antwoorde dier gee, om hulle geloof te versterk. So wanneer het kom, by, wat het nou rarig daar in die verlede gebeed, dan is het rarig, een strijd is in twee verhalen van die verlede, jy weet, of bybelse skepping, of evolutie, so strijd is in hierdie twee verhalen, en Elke een van die twee verhalen moet dier geloof aanvaar word. En die ene wat ons gaan kies om te gloe, dit gaan onder andere bepaal hoe ons die bewijse gaan interpreteer, goed soos fossiele en sovoorts. Jy sien, niemand kan vandag bewijs wat in die verlede gebeur het nie. Die enigste manier hoe ons nou rare gaan weet wat rechtig daar in die verlede gebeur het, is as ons een ooggetuie kan kry wat daar was, wat gesien het wat gebeur het en het vir ons kon vertel het. En dan moet dit daarom een betrouwbare ooggetuie ook wees, nie waar nie. En raai wat? Ons as kinders van die Heere het ons oog getuie. Iemand waar al was reg in die begin, wat gesien het hoe alles tot stand gekom het, waar het laat neerskryf het en besluit het om dit aan die mens te openbaar. En hierdie persoon wil net die beste vir ons hee in die lewe. Hy wil ons nie mislein nie, hy kan nie jok nie. En God sê vir ons in sy woord, dis hoe ek het gemaakt het. Ek het maar besluit om te praat vir 6 daal en die goed te laat verskyn. Dis hoe ek alles gemaakt het. My, weet, my mense kyk vandag na die Bijbel en sê dit hofsakelijk as een boek oor geestelike aangeleentering na vergeet hulle dat die bybel baie meer is, is dit. Die bybel is ook een geskiednisboek. Het is een geskiednisboek van die heel al. Dit sê vir ons precies waar die heel al vandaan kom, wie omgemaak het, wanneer omgemaak het, hoe omgemaak het, hoe kom hy omgemaak het. Je sê, ons kan nie vandag die wetenskap gebruik om te bewys die bybel is correct nie, want dan set ons natuurlijk die wetenskap op een hoer autoriteit as Godse woord. Maar wat ons wel kan doen, en dit is wat ons vir mense aanmoedig om te doen, ons kan die geskiednis in die bybel vertrouw as die waarheid, Want ons kan hy gebruik as een lens of een bril, waar dier ons kyk na die wereld. So ons sê altijd vir die mense, begin jou denkwijse vanaf die bybel. Sit jou bybelse brille op, en wanneer ons dit en ons kyk dier ons bybelse bril, dan vir die eerste keer gee God vir ons die groot brengkie van elke aspekt van realiteit. En dan vir die eerste keer kan ons sin maak van dit wat ons rondom ons sien in die wereld. Jy weet vir die afgelopen 40 jaar wereldwijd, die nommer 1 vraag wat ons altijd gevraag is, waar het kinde vrou gekry. Ja, jylle oons glogenesis is letterlik, vir duidelik bykie wat kan sy vrou gekrym. Maar dit het intussen verander, so oor die laaste 5 na 10 jaar tot ons bevind dat wereldwijd, die nommer 1 vraag wat ons nou gevra word, is die volgende. Indien daar rarige God van liefde daar buiten is, hoekom laat hy soveel dood, pijn, siekte en leiding in sy skeping toe? Wat is die type God is dit? Is hy nie in beheer van sy skeping nie? En die hartje van die vraagje is, dat daar nie baie christene is, wat die ordentlijke antwoord daarop kan gee nie. Wat het ons vanavond geseen? Wat is die eenvoudige antwoord op die vraag? He? Ons blyf vandag op een gebroken, stukkende vervloekte wereld. Dit is nie hoe God het vir ons gegeet nie. Hy het vir ons perfect gegeet destijds. Maar ons het loop aanjaag aan ja, die tuin. Nou sit ons met die gemors en wat doen ons? Nou blameer die wereld vir God al Kom ons som op. Wat het u hooplik vanavond geleer? Hooplik het u geseen dat ons thans leens geleer word aangaande die onderwerp van oorsprong. So die, die leens die die wereld geleerd is, word gebombardeerd die die evolutietheorie, wat lijnrecht en is, maar die letterlijke scheppingsverhaal in die boek van Genesis. Ons het ook gesien dat die wetenskap, en ek verwijs specifiek hiernaar die evolutionistische, historische type wetenskappe, dit het vir baie mense die absolute finale gezag en autoriteit vandag op aarde geword. En volgens die type wetenskap, is die Bijbel al kon seis verkeerd bewijs, sommer al daar in hoofdstuk En as gevolg van dit, het ons geseen, daar is een toename in afvalligheid vir al onder jonge mense. Weet die jong mense daar buiten, kom nie met kerk toe nie? En hulle kom na ons met al hierdie vraag, nie nie die domenies en die pastoor, en hulle kom na ons als ouwers, groot ouwers, onderwijzers, en hulle vraag vir ons die vraag, Wat het kan jy na vrou gekry? Waar kom die rasse vandaan? Waar pas die dinosaurus in die bybel? En weet jy wat, damas hier, as ons nie vir ons kinders kan antwoordig jy nie, weet jy wat doen die kinders? En hulle gaan google dit. Hulle is in die wereld en hulle gaan soek antwoorde, want kinders wil antwoord op hulle vraag, en die wereld is meer as bereidwillig om hulle antwoorde te gee, en hulle is al die verkeerde goed. En dis onder andere waar ons ons jeug verloor. Denk die bybel is verkeerd bewys. Hoopelik het die vanavond gesê, dat is een alternatief vir die evolutietheorie, en dit is natuurlijk bybelse skeping. En dit is een beter alternatief, want dit pas in by die waarneembare bewys wat ons in die heerde het. Maar ongelukkig word nie baie mense blootgestel in hierdie inlichting nie. En die vier punt het geleid to die laatste een, En dit is dat die bybel vir baie mense gesky geraak het van realiteit. Specifiek die boek van Genesis. Jy weet van al 66 boeken in die bybel, vandag is Genesis die boek wat by verre die meeste aangeval word in die wereld. Hoekom? Het is die eerste boek in die bybel. Wat is jou fondatie? So jy het vir Genesis en opomvolg Exodus, Leviticus, al hierdie andere bybelboeken, so jy, jy bouw jou hele grislike structuur op die boek van Genesis. En wat gebeur met enige structuur as een mens die fondatie uitdruk maar vallen ons om mekaar, nie waar nie? En selfs die psalmdichter het dit geweet, a paar duisend jaar geleden, hy skryf in psalm 11 vers 3, as die fondamente omgegooi word, wat kan die rechtvaardige doen? So jy sien, dames, heren, mense besef nie hoe belangrijk die boek van Genesis tot ons christelike geloof is, nie? want as ons nie die bybel daar kan vertrouw nie, waar gaan ons dan die bybel begin vertrouw? En is precies wat Jesus van Nicodemus gesê, die nacht wat hy nou omgekom het, Johannes 3 vers 12 het hy van gesê Nikodemus, as ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe gaan julle glo as ek julle van die hemelse so goed vertel? Jy weet as mense nie kan glo in 'n letterlike wêreld waar jy vloed nie, sal hulle nie kan glo dat God in 6 letterlike 24 uur alles gemaak het nie. Hoe gaan hulle glo in iets so 'n maaglike bevruchting? Hoe gaan hulle glo dat 'n mens kan dood wees vir 3 dae, opstaan uit die doodheid en dat hy nooit weer sal doodgaan nie? Hoe gaan hulle dit glo? Nou so goed, die onderwijzer en my staan weer op, ek gaan nou reddig vraag vraag. Drie vraagies, nie drie, daar is baie wat ek kan vraag, maar ek doogt nie weer, geef ek kreers door so'n bietje, het ek breik vanavond. Ek ga vir drie vraagies staan, ek wil kyk wie vir my antwoord kan geer daar op. Eerste vraag, ek moet nie uitskreen nie, eerste is: waar het kan jy na vrou gekry, Met wie het hy getrouw? Tweede vraagies, waar kom al die verskillende rasse vandaan, as ons allemaal terug gaan na en Eva? En ek denk jy kan raai wat sy laaste vraagie, aai dinosaurusse waar in die bybel pas dinosaurus in. Nou as jy denk iets so min of meer die antwoord op al drie vraagies, sê ek gevinig my hand op, jy gevinig my so aande, en jy nie vraag my antwoord het degene, net gesovinig, kyk ek ek ek ek ek ek ek rond, kyk ek moet slecht voel nie, kreersdorp, ek beloof jy, recht door Zuid-Afrika, sy sel reaksie wat ek krijg. Dit is maar net om te demonstreer, dit is vraag soos hierdie, wat die rede moet wees, vanavond om toegeris te raak. Weet, kry een boek, kry die dvd gaan lees ons gratis artikels en kry antwoord op die type vraagies. Mensen, dit is logische en eenvoudige antwoorde. So dat as vir die jeugd na ons te kom, hulle vraag van ons die goed, dat ons vir hulle kan sê, Boedman, dit is makkelijk, jong, daar kan jy sy vraag gekry, daar kom die rasse vandaan, daar pas die dinosaurus in. Dat die kinders moet terugstaan en sê, wat? Daar is antwoord op die vraag, en dit is logisch. So, moet ons die rest van die bybel een beetje meer ernstig begin opneem. Denk dit wat sy verskil gaan dit in die jeugse leven maak vandag. Nou om terug te kom na die tijdskrif, jy van alles wat ons die aflope 40 jaar al uitgegeet en geproduceerd het, bly hierdie ons beste hulbron wat ons uitgeen. En ons weet is die beste ding wat ons uitgeen, want die mense sê dit vir ons, jaar na jaar na jaar. So, wat die tijdskrif doen is, in leke taal, gaan kyk het na hierdie sogenaamde bewijse vir evolutie, wat ons elke dag in die media sê, en dan vanuit die bybelse wetenskapelike perspektief, skryf ons ouwens artikels, so dat mense kan sin maak van hy bewijse, kyk waar het by die bybel inpas, en ook al die swakplekke in die evolutionistische argumente word vir jy uitgewees. En letterlik die grootste deel van my praatje vanavond kom maar net so die tijdskrif uit. So die tijdskrif is rarig iets wat ons vir mense aanmoedig om aan gekoppeld te raak, want jy weet binnen een week of 2, gaan die meeste van die waarschijnlijk die meeste van die goed vergete dat ek vanavond hier gesê het, want die tijskrif is iets wat gereeld na mense's huise gaan kom en die inlichting in die woning gaan inbring en vir jy op hoogte van sake gaan hou en ons het ook oor die jare letterlik duisende levensveranderende getuinisse van mense ontvang juist as gevolg van die inlichting in die tijskrif waarin hulle blootgesteld is nou die tijskrif is een kwartaal tijskrif so daar is vier uitgaves een jaar en jy kan vanavond inteken vir een jaar op een slag of vir drie jaar op een slag en soos jy kan sien, die drie jaar inskrywing werkt daarom so bykie goedkoper uit en dan letterlijk vir een paar hand extra as jy dit ook in digitale formaat wil hees sal jy dit kan ontvang, en dan sal jy dit op 5 verskillende elektronische toestelle kan aflaai, so nie net die toestel nie, maar ook die kindersin, iPads tablets, rekenaars, die kleinkindersin of jy kan het gratis vir niet weggewe vir vier of 5 van die vrienden en familielede nou jy kan ook via ons webteiste by creation.com inteken op die tijdskrif, maar